Ime Oce i Sini i Svetoga Duha Da bi nam bio jasni odnos naše svete crkve prema nama nesvetima prema nama koji još uvijek pokušavamo da izvedemo ono što je nemoguće Da smatramo sebe pobožnima bez blagoslova Božijeg, da smatramo sebe ispravnima bez ispravnih mjerila, da smatramo sebe obrazovanima sa popljuvanim obrazima i sa velikim duhovnim povredama koje nam nenose nasilnici duhovnih, Demoni zli, da smatramo sebe da smo u istini bez trunke istine. da smatramo sebe pravoslavnima bez pravoslavne obožnosti. Dakle je da bi nam bio jasniji odnos naše crkve prema nama, podjetićemo se Na jedan događaj koji se odigrao ispred ikone Troje Ručice u Hilendaru. A sve da bi ono što se tamo odigralo doveli u vezu sa nama. Jer to se zaista događa, ali mi to ne znamo. Ili pogrešno tumačimo. A ovo drugo je gore od neznanja Pogrešno tumačenje stvari je Gore od neznanja Bliže je onom demonskom I uvijek kod njega dolazi Naime Došli su u manastir Hilandar Neki crkveni velikodostojnici Bio je tu i jedan Od onih koji pokušavaju da predstavljaju Hrista izvan njegove crkve pravoslavne, a sve to izgleda uvijek tužno. Iako se nama čini da je to tu, negdje, blizuje, liči, nekad je bilo, ne. Svaka imitacija svaki pokušaj da budeš u crkvi a da ne budeš u pravoslavnoj jedne od najopasnijih projava obmane i zabude. I teško se takvi ljudi uključuju ispravne tokove na ispraven način. Jedan od njih došao je da posjeti, posjeti svetu goru, došao mana Svihilanda. A dolazio je iz onog svijeta gdje se ikone uopšte ne poštuju... Gdje se sveci uopšte poštuju, niti njihove svete mošti, gdje se ni majka Božja ne poštuje. A pošto je takav doživljaj crkve i predanja poprilično ušao i među nas pravoslavne, zakačio je jednog arhijereje pravoslavnog arhijeraja. I ušli su Manasir Hilanda za dužbinu Svetoga Save koju je posvetio majici Božijoj. Kakav je odnos Svetoga Save bio prema presvetoj bogorodici Mi nikad nećemo saznati u potpunosti. Ali imamo jedno znamenje, imamo jedan jasan signal. Ma ne jedan, nego ih ima bezbroj. Ali evo danas se okupismo smo oko jedno. Sveti Savo srećeni njemu daje dvije ikone, čudotvorne ikone Bogorodice. Tačnije jednu on, a drugu sveti Ivan Damaskin. One se ne daju, braću se sasve, onome koji ne poštuje majku Božiju. I to da mu budu uručene, onda kad bude došao, prošlo je pet vjekova. I upravo to govori koliko je sveti Sava bio vezan za presvetu bogorodicu. I u njegovom manastiru Hilandaru, I dan danas se traži od svih onih koji u njemu žive, da je poštiv. Naravno, to važi za sve svetogorske monahe, a preko svete gore ta poluka ide i obavezuje sve pravoslavne hrišćane. Ili ćemo se razići, ili više nećemo biti zajedni. Ako ne budete poštovali majku Božiju, nećemo mi više biti zajedno. Nećemo više biti jedno, tu se mi razdvajamo, ти dalje možeš da misliš, možeš da živiš i produbljuješ obmanu, ali mi više nismo zajedno, kaže sveti Sava, А za njim ponavljaju svi svetogorski monasvi. A preko svetoga Save obraća nam se punota vaseljenske pravoslavne crkve. Jer je naš sveti Sava bio jednoga duha sa svim svetim ocima, sa svetim apostolima, bio je jednoga duha sa duhom svetim. Njime je disao jednoga duha sa svima svetima. I u tom manastiru Hilandaru, ispred ikone Bogorodice troje Trojoručice, Koja je istina bila i cjelivana Cjelivali su je ovi posjetilci Poklonili se Cjelivali, ali Napravili jednu Na izgled Malu grešku, jedan mali propust Nama koji bi to posmatrali Mali propust Međutim Hjelandarskom igumanu to je bila užasna uvreda Oni su se okrenuli u vežima Presvetoj Bogorodici stavši tu ispred ikone i počeli da razgledaju ambijent hrama Okrenuli se ikoni Trojicu i Gumani Hilandarskoj i Majici Božoj Kivandarski iguman gledajući i episkopa pazite to je ovo govorimo samo da podvučemo koliko je ta svijest svetogorska duboka koliko je ispravna koliko je pravoslavno pobožna stao je sigurno pomolio se gospodu utišao Moguće projeve gnjeva, jer ništa što se sa gnjevom uradi nije Bogu ugodno. Gnjev ljudski, kaže Sveti Duh, ne tvori Božju pravdu. Kogod djeluje po gnjevu, po strasti gnjeva, ne tvori Božju pravdu. Može to da izgleda kao da je pobožna revnost, to Bog ne prima. To je strast, to je demonska zamka. Iguman, svetogorski, sabravši um, osmotrivši prostor srca da vidi da nema tog iskušenja, da neće to biti reakcija iz gnjeva, uvjerivši se da nije nego revnost po Bogu, ona revnost koja ga izjeda jer čuva svetinju Doma Božijeg, reče i ovom arhijereju i njegovim gostima. Na jedan vrlo neposredan način, ne bismo ga sad citirali, pun iskrenosti, pun srca njegovog. Uglavnom, poručio im je da izađu napolje, iz hrana. Molim, pita Hirej, iz vas ste Osjetili su da se igumani nešali, ali su osjetili da nije sam. Osjetili su da je u tom glasu prisutno mnogo njih, da su prisutni svi sveti igumani hilandarski, od kojih su mnogi bili i veliki arhijereji, istoga čina u kojem je bio ovaj arhijerej. Osjetili su i glas svetoga Save, osjetili su glas i svetoga Save osvećenoga prostoga monaka koji se careva nije stidio, niti bojao jer je imao samo jednoga cara pred očima uma, samo se njega plašio. Osjetili su glas svetoga Jovana Damaskina, učitelja crkve. Od koga je i taj arhjeraj trebao da uči, kako se ikone poštuju i kako se vjera ispovijeda. Usjetili su glas svetih apostola, osjetili su glas svetih arhangela, čuli su i Gavrila, koji kaže kroz ovog igumana našeg hilandarskog, iz vaste napolje i izašli su. Nisu završili tu posetu u manastiru kako su zamislili, jer tako nisu mogli dalje ni korak, ni minut. Ta povuka, braćo i sestri, našeg svetog starca Hilandarca, a kroz njega, kako reku smo, pouke svih naših svetih Hilandaraca, jer sutra... Na dan praznika svetog Adhangela Gavrila Sjutra slavimo to malo Ljudi zna Sve svete Hilandarce I sutra u manastiru Hilandaru Opet slava Odmah poslikone troje ručice Svi oni koji su se Posvetili podvizavajući se Hilandaru A nije bilo malo I naš svetljiv stat je Prevolački A sutra idemo tamo, u prevočku lavu bio je jedan od tih svetih ilendaraca i mnogi drugi, da ih sad sve ne nabraja. Svi oni, braći i sest, poručuju preko ovog našeg igumana i nam. Pazite, tamo je na svetoj gori čovjek mnogo čemu može da se nauči. Nema tamo one naše razmaženosti, nema tamo one naše familijarnosti, Nema tamo one drskosti, opasne drskosti u slobodnom obhođenju. Izlazi napolje. Izlazte napolje, kažu sveti otci, hilandarci i svima nama, braći i sestri. Mnogi su napustili svoje domove, I na Kosovu, mnogi su ih napustili i u drugim našim zemljama, gdje su Srbi živjeli, mnogi će napustiti i one zemlje u kojima danas žive, po glasu koji će doći sviše i iz izlazite napolje, živite na svetoj zemlji, temelji vaših domova su na krvi mučanika, Temelji vaših domova su postavljani sa blagoslovom vaših sveštenika, pobožnih, sa blagoslovom vaših arhijereja. Temelje vaših domova je sveti Sava polagao, onaj koji je poštovao majku Božju kao malo ko drugi. A mi, ne samo da okrećemo leđe, ovi su samo leđe okrenuli. Mi smo se okrenuli bićem, srcem, odstupili od majke Božije. Zaboravili je, braći i sestri. A pa pazite, taj zaborav, on ne ostaje pasivan. Ko zaboravi majku Božiju, u njemu se obnavlja ono grehovno osjećanje paloga pravca. U njega ulazi... Džavovski duh I upravo po tome Vidimo da se u čoveku nalazi Bogoborni duh Jer tamo gdje se majka Božja Ne poštuje Tamo gdje ona zaboravljena Ovo zapamtite brać i ses Tamo se uselio nečisti duh I njegovo prisustvo U srcu U umu I u volji čovjeka i naroda Izaziva Zaborav Majke Božije Prezir prema njoj Ili nedovoljno poštovanje Kao što je bilo poštovanje Projavljeno u svetogorskom hilandaru Kad joj se leđa okreću Naš narod je otišao mnogo dalje od ovog arhijereja Nema majke Božije U našim životima Nema majke Božje u našim domovima, nema je ni u našim praznicima. Evo vidimo i ovdje u našem gradu počinju Sodomski praznici. I to je neminovno, braćo i sese, jer nema majke Božje. Dolezili su, čujemo neki mladići, revnosni, zabrinuti kako to da u njihovom gradu dešava se takva proslava. Sodomskog porijeka Pa se njihova muškost uvrijedila Jer oni su mislili Tudi da izigravaju neke frajere Neke dobro nabildovane momke I Sad ovo je kontra Oni tu Zauzimaju prostor Trgova, ulica Mišići samo sijevaju Po plaži A odjednom vidi i ne Nezainteresovana za ono, zašto su oni zainteresovani, nego zainteresovana upravo za njih, za njihove mišiće, s tim, što pol nije različit. I to ih je ugrozilo. Ta nabildovanost spočelo je da privlači pažnju istog pola. I došli kao da pitaju imali neka organizacije od strane crkve. imali li neki kaluđer da je navuko Pendrek i kacigu pa da ulazi tamo da rešava stvari. Ćeli nasi da se organizuju da tamo prave neke proteste. Ne, braću i sestri. Neće toga biti. Svakog dana, svake nedelje... Crkva poziva svoj narod da se pokloni majici Božijoj, da je cjeliva i nju i sina njenog, a preko njenog sina cjeljevići njegovu ikonu, da cjeliva i Oca Nebeskog i Duha Svetog da primi, da cjeliva mošti i ikone svetih mučanika, ispovjednika i učitelja, podvižnika, uopšte svetitelja. Svakog dana priziva crkva da se sjedinjujemo sa Bogom i da prizivamo svete te angele u pomoć, da nam sve bude dobro i da sve bude blagosloveno. A izvan crkve, braći i sestre, ne poštojući Majku Božiju, nama će biti i gore nego što je danas. Sve više će se ti procesi pokretati. I taj obruč sodomski sve više stezati oko nas Stezat će se oko naših kuća, ovo je još široko, imaš prostor. Čujemo da tamo u velikom svijetu nema se toliko prostora Ti danas možeš još da protestuješ, a sutra će taj obruč da se stegne oko tvoje djece Šutra će sin ili čerka da ti dođu iz škole da kažu, pa dobro tata ili majku, šta nije u redu u tome? Ja ne vidim da je to nešto lošo. Opa, evo i sin glasa za, evo i čerka je prihvatila tu ideju. A šta da govorimo o unucima i praunucima? Steže se obruč braće i sestre, probija još ono malo što je ostalo od barikada i doći će mnogo, mnogo blizu. Može nekom i da uleti u um od ovih mlađih. Stari mogu samo da pomišljaju na samoubistvu izvan crkve, a mlađi mogu da budu i vrbovani jer iza svega toga djeluju Opasne satanske sile Jedini način Da se zaštitimo, braći i sestre Od te velike agresije Ada Od tog paklenog zova Jeste da se vratimo Presvetoj bogorodici Ali ne bilo kako I ne onako Kako se nama čini da je dobro Ona pobožnost filmska, dramska A najviše je takvih Među nama Svi ne, igra, igramo neke ulogi, neko je talentovaniji kao i na tim akademijama, pa ga istaknu, pa brže napreduje, brže je ga scena, proguta, brže ga o deru pred narodom. Glumimo pobožnost, glumimo odnos prema majici Božiori. Mnogo je prelašćenih braća i sest, mnogo, premnogo. da se vratimo po svetogorskom tipu. Po svetogorskom modelu, po modelu svetoga Save, po modelu svetoga Jovana Damaskina. Ikona trojeručice. Ona, došavši od Damaskina, braćo i sese, u naše ruke, u ruke našeg svetoga Save, direktno nas vezuje sa svetim predanjem pravoslavne crkve. Vi znate... Ili možda opet pravimo grešku, kad znamo da znate, možda uopšte ne znate, da je Sveti Jovan Damaskin jedan od velikih učitelja i otaca i bogoslova crkve. U toj ikoni sadrži se riznica vrhunskog bogoslovlja. Imate danas, ko se zainteresujete da uzmete da čitate i njegove spise, tačno izloženje pravoslavne vjere. Raspitajte se u izdanju Jasena, tu našeg Nikšićkog, imate tu knjigu. Bise pravi je blagoslov da se uopšte nalazi u rukama, a da ne govorim kakav je blagoslov da se ona čita i da se iz nje uči. I tamo ćemo da naučimo i kako se poštuje Majka Božja i kako se poštuju ikone I zašto ikone, i zašto ikono poštovanje? Zašto je to tako važno? I direktno nas dovodi u vezu sa najvećom tajnom, tajnom ovaproćenja Božijeg. Očovječenja Božijeg. Riječju uvodi nas u istine pravoslavne vjere. I onda primamo svjetlost, istinitu, primamo blagodat Božju, braćujem se. To je pravo pravoslavlje, ne lažno pravoslavlje, ne izmaštano pravoslavlje, ne fantazije o pravoslavlji, ne prelašćeni pravoslavni hrišćanin, nego pravi naslednik svetih otaca, pravi naslednik svetog savve, pravi učenik svetogorskog pravoslavnog apostolskog predanja, koji se beskrajno razlikuje u moru prelašćenu. Jedan koji je dobro nacentriran, ma odmah ga prepoznaš. Među milijon njih vidiš ga da je na predanja. Ko njega vidiš polonormalni i nenormalni ljudi. Iskvarano, koliko ljudi ima u hramu, pa to je najtužnije kad primijetimo u hramu prelašćenu. A vidiš da mu to nikad nećeš objasniti ako mu Bog ne pomogne. Zato što je u usjećenju da je sad u tom trenutku u najboljoj duhovnoj kondiciji. I da mu kažeš, brata, to nema veze sa crkvom. To nema veze sa pobožnošću. Pa uvrijedit ćeš ga smrtno i navesti na hugo. Zato je mnogo važno, braći i sestre... Da ikonu presvete Bogorodice Troje Ručice prije svega prepoznamo jer je puna simbola, puna je poruka, puna je smjernica, puna je istine. Da je prepoznamo, prihvatimo u tom kontekstu i tek onda da joj se poklonimo. I to poklonjenje biće svetogorskog, hilandarskog, apostovskog tipa a ne ono kako je projavio na Arhijerej i kako projavljujemo i mnogi od nas cjelivajući i okrećući je oveđe. A čoveče, ti si jutro cjelivao ikonu Majke Božije, a gdje si to završio večeras? Kako si mogao jutro da je cjelivaš, a pogledaj se večeras nalaziš. Pogledaj taj grije, pogledaj tu ivicu Ada i Ambisa, A jutro si celivao ikonu presvete bogorodice, čoveč. Pa ne samo da si okrenuo veđa, nego ti bi to da se protiviš, ti bi to da, da se sprdaš, ti bi to da skrnaviš. A nisi čuo šta se desilo sa rukama onoga ptonija koji je htio da zalulja odar sa tijelom prečiste bogorodice. Nisi čuo da su mu ruke... Odmah bile odsječene. Nisi čuo da kogod se ruga ikonama, kogod se ruga majici Božjoj, da i sam bude posječen. Duhovne žive su mu pokidane. Pogledaj kako živi duhovno. Ajde, zadaj mu neki duhovni zadatak. Nema da mrdne. Ništa ne može. Ništa, ni najmanje. Kako to? Kako to? Pa otkinuto, nema. Otkinuli mu i ruke, i noge, i kič mu prebili. Koliko je takvi i danas? Pogledajte oko sebe, povedajte i u sebe. A zašto? Zbog grijeha, braći i sest. Mnogo smo se ogriješili u našu crkvu, našu majku Božju. Manastiri, crkve, posvećene presvatoj bogorodici, mi smo dojuče skrnavili. Mi smo, braćo i sese, hramove koji su posvećeni Bogu živome u toalete javne pretvarali. Znate kako su to grijesi? A mi znamo u podgorici našoj glavnom gradu Crne Gore, sjećamo se dobro toga, svjedoci su naše oči da su hramovi bili pretvarani. Hram vaznesenja, pored hrama vaskresenja, bio je javni toalet, braćo i sese. Mi, djeca, mi smo Tako toalete doživljavali Kao crkva Tako smo naučili To generacije, braćo i sestre Treba da Da okaju Ne jedne, nego nekolike Hram Vaznesenja u toaleti Javne, čoveče Znaš ti šta je to? To treba iznijeti To mora, a ne jedan sveštenik I ne jedna mala parohijska zajednica To je državni projekat Pa šta mislite? Da država može da napreduje Bez Božjega blagosloga Da može da uspije neka kombinacija Pa ne može Može samo sa onim Koji je i naučio Da hramove pretvaram u tolete Sa njim da Ali sa Bogom i sa Majkom Božjom I sa svetim nebesima Svetim angelima Sa svetom gorom, sa svetim savom, sa svetim apostolima i moćnim serafimima. Ne, dok se ne popravita ta greška. I dok se odnos ne izmijeni. I prema hramovima i prema ikonama. Jer u suprotnom, čućemo i mi, braćo i sestri, izvaste napolje. U vremenu, ako se ne budemo pokajali... Neće nam se otvoriti ona vrata koja će se zatvoriti na dan drugog dolaska. Idite od mene prokvjeti u oganj vječni koji je pripremljen za Satanu i za sve služitelje njegove. Tako će gospod reći svima onima koji se ne pokaju i svoje pokajanje ne potvrde promjenom odnosa prema I ko nama, i prema presvetoj bogorodici. Zato pred nama je konkretan zadatak. Vrlo konkretan poseo, vraću i svastu. Poseo od koga nam ne zavisi plata, izražena u nekoj valuti, nego plata, nebeska plata vječna. Ako taj poseo ne uradimo, onda možemo slobodno da damo otkaze i na sva druga mjesta. Ništa nećemo dobiti. Ako ovaj posao dobro uradimo, saborno i kroz crkvu, jer nema pokajanja izvan crkve, jer nema ni Boga izvan crkve, onda ćemo dobiti oproštaj. Pa Majka Božja jedva čeka da nas primi. Jedva čeka. Bez obzira koliko smo teško griješili. I prema njoj, i prema sinu njenom, i prema svetiteljima njenim. Ona će nas odma primiti. Zato za pokajnika, to oni najbolje znaju Pitajte Mariju Egipćanku Ona će vam to najbolje objasniti koje je njoj pomogao Da se izvuče iz pakve Majka Božija Pitajte mnoge druge pokajnike Koji ih je izvadio Majka Božija I mi braćo i sestre Ako ćemo iskreno da se pokajemo Ne možemo bez majke Božije Ono što mi mislimo da je pokajanje Kao mijenjam se kao u pokajanju sam, kao bi da budem bolji. Ma šta bi da budeš bolji? Če je tu majka Božija? Šta to znači da budeš bolji? I zato nikadi ne budemo bolji. Pokajanje je promjena odnosa prema presvetoj bogorodici, onoj koja ga je u utrobi nosila i Sa čijih dojki je primao Mlijeko braće i sestre Onaj koji će se od nje roditi I hraniti I dojiti sve nas Pravoslavne hrišćane Koji će nas i danas podojiti Svojim sveštenim lijekom Svojom krvlju I svojim tijelom Koje je primio upravo od nje Jer Bog Ono tijelo i onu krv koju mi primamo u svetoj tajni pričašća, on je primio od presvete bogorodice i ovapotio se, kaže simbol vjere, duha svetoga i Marije djeve i postao čovjek. I pričašćujući se, mi se sjedinjujemo i sa njom vraćaju i, I njeno tijelu i njenu krv primamo. Tako da je nemoguće, nenormalno je i opasno primati sve te tajne, a ne mijenjati odnos prema presvetoj bogorodici, premanjenim njenim ikonama i njenim praznicima. Mnogo je to opasno. Mnogima je zato pričešljena sud i na osudu. I odmah, i to danas naučite, obratite pažnju, odmah poslije osvećenja predloženih darova, kad sveštenici prizivaju silu duha svetoga daj onaj hleb i ono vino pretvori i na taj način učini prisutnim tu pred nama istog onog Boga koji je koji se uprotio koji je postradio radi nas na krstu koji je umro i vaskrsao i koji se vazi na nebesa tumači sveta liturgije sveti Jovan zlatousti i svi drugi govore da od tog trenutka pred nama pred našim očima Prstima, na načasnoj trpezi veži njegovo tijelo, braćo i sest, to je strašna tajna. Oni koji, kojima je to otkreveno, ne stoje baš jednostavno u svetom oltalu. Nama je potrebno da se mogu utiša ta svijest, da se smanji, jer ne možemo mi to da iznesemo. To su mogli veliki ljudi, Vasili je veliki, Jovan Zlatuljski. Car nije mogao ni da uđe u ovu Kad je služio Vasile Velike, nego se za malo ne svijestio, tu morali su sluge da ga vataju pod miške. Kad je osjetio koja atmosfera, koja svijest, sam Bog tu natrpezi čoveč. A kakva nebesa, kakva sunca, mjeseci, pusti to neka svijetli, neka obavlja svoj posao, neka upravlja danu, danom oni neka upravlju noću. A ovdje je svijetlost bespočetna, tu U tvom gradu, u tvom hramu, tu u našemu utaru, braći i seste. I odmah poslije osvećenja tih darova. A to će danas biti, sve štenih govori, osobito za presvetu, prečistu, preblogoslovenu, slavnu vladičicu, našu bogorodicu i uvijek Djevu Mariju i posle tog najvećeg događaja prelazi u doživljaj pjevajući dostojno jesu, a to ćete i vi danas ispjevati onako saborno, u glasu koji svi znaju ne u onom vizantijskom, nego onom koji svi znaju to je braćo i sestre izvod tako mi rešavamo probleme one najdublje Prevazjelazimo ih sve, iz mjesta preskačujući sve i primajući njega samog Sina Božijeg, a primijući njega, mi smo se sjedinili i sa Otcem njegovim, primili smo i Duha Svetoga. Sjedinili smo se sa Svetom Trojicom, primili Duha Nebeskog, vidjeli svetlost istinit. I od nas se očekuje da to poštujemo životom, slaveći i blagodareći Boga našeg u Trojici proslavljanog, zajedno sa Majkom Božijom, ne nje, zajedno sa svima svetima koji su nas učili kroz vjekove i do dana današnjeg uče kako se poštuje Majka Božija i kako se poštuje sveti, tri sveti Bog zajedno sa našim svetim Savom, zajedno sa svetim Savom Osvećenim, zajedno sa svetim Jovanom Damaskinom. I mi se poklonimo, cjelivajmo ikonu Majke Božije Troje Ručice, cjelivajući nju, mi smo cjelivali braće i sestre onu koja je sa nama i koja će nas, ako budemo oprezni, uvesti U vječne dvore uvesti u vječno carstvo Sina Ima i Boga našeg. Daj Bože da do toga i dođe.